День видався соняшним і теплим, навіть спекотливим, як у жнивному серпні. Хоч уже й вересень. Листя на березах, осиках і вільхах облямовуються позолотою, а деякі листочки впали додолу, щоб до наступної весни згнити підрібним деревом заради нового покоління свіжозеленого, цупкого листя якого стерчатимуть увись на зустріч сонцю, що тоді з кожним днем підійматиметься все вище по своїй орбіті. Та від сьогодні сонце почне вже приземлятись, і в його надвечірніх променях багато жовтого кольору. Повітря стає прохолоднішим, густішим, сконденсованішим, і вже по-іншому, ніж улітку, проціджує сонячне світло. Помітно на аршин підросли пагони у молодих сосон, А у старих пахучі смолянисті гілочки поменші, зате вкличались липкими шишками. На луках уже вдруге лісники і селяни скосили траву, не полюють уже на жаб лелеки, відлетіли у вирій. На просіках уздовж доріг висохла трава. Присохла і... Запилилась трава на спостережному пункті, що на пагорбку, біля шосе псковрига. Перед пагорбом розстелилась галявина, поросла негустим чагарником і перетята ручаєм, що витікав з болітці. Береги ручая високі, і можна було непомітно, зігнувшись три погибелі або повзучи, дістатись до самого шосе. На схід від пагорбка рідкий ліс, порослий столітніми соснами, що неподалік обривався перед рокадною дорогою із бузькою залізницею. Паротяг ходив рідко, коли ж з'являвсь на колії, висвистуючи тонким голоском, розвідники залишали спостережний пункт, бігли на стукіт коліс локомотива й вагонів, щоб дізнатись, що за вантазійніці перекидають. Зваги на Голдене чи навпаки. Тим ровом ми не раз виходили на шосе, як німецькі військовослужбовці попросили цигарку. Биться Гедмір Сігаретин, немов пароль, вимовляв, упевнено навіть короб, а це кудрявий вішав на шию навіть емблему польової жандармерії. Головне розпочати розмову з німцями. Все одно, що першим дати чергу з автомата і захопити ініціативу. Кодрявий міг розмовляти з заученими наперед фразами хвилину-дві. Німці гадки не мали, що за дві сотні кілометрів від фронту бесідують не з грізними службовцями фельджандармерії, а з радянськими розвідниками. Спостережний пункт дуже зручний. З нього можна контролювати і вузьку колійку, ірокадну дорогу. Вздовж якої протягнута телефонна лінія. І шофер Ригапсков – найважливішу магістраль Латвії. Стратегічне значення цього пункту для діяльності групи Кудрявого було очевидним. І хлопці робили все, аби їхній пагорб не був виявлений на кеті німецькою розвідкою чи айсаргами, фашистськими молодчиками-штурмовиками колишнього президента Латвії Ульманіса. Рух на шосе пожвовішав. Це і спонукало Кудрявого сьогодні прийти до шосе в погонах німецького офіцера. Я був одягнений у кітель солдатськими погонами. Командир прихопив шкіряний плащ, знятий ще влітку з одного фашистського майора, котрий полював на кізок. Була в них на ланцюжку і підкова з написом «Фельджендермерія». Готичні літери німці ще й фарбують фосфором, щоб світилися у пітьмі. По підкову ходили далеченько, щоб не видати спостережного пункту. Побачивши кудрявого у хромовому пальті і з підковою на грудях, орели короб здогадалися, що задумав командир. А як же ми? Доповідайте, нагадав про діло кудрявий. «Біси, ансихристи, не відступають».